Book 2 w o C. Si. Fyra. Fyra. Till röngren. I skolan. I skolan. Var är vi? Var är vi? Vi är i skolan. Vi är i skolan. Vi är i skolan. Rågamlang läser nånså. Vi har lektion. Vi har lektion. Nåntu naktrien. Det där är eleverna. Det där är eleverna. Nåntu kunkru. Det där är lärarinna. Det där är lärarinna. Nån kör chänrien. Det där är klassen. Det där är klassen. Rågamlang tamaraiju. Vad gör vi? Vad gör vi? Rågamlang lärnngsür. Vi lär oss. Vi lär oss. Råka mig rangriken p Vi lär oss ett språk. Vi lär oss ett språk. Vi lär oss ett språk. Vi l ä ett lär o e i l s ett k Vi l e lär o s k Vi l ä s p r å lär o s k Vi l ett e l s k Vi lär oss ett språk. Vi l lär o i l s p r å s k Vi l lär o i l s p r å s k v เขาเรียนภาษาเยอรมัน h a n เล a า s ัยทุสก้าฮันเล่าชัยทเราเรียนภาษาฝรั่งเศสวิลเลอพวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียนนิลเลอ i ์อิตาเลี พวกเขาเรียนภาษารัสเซียดมเล่าชัยรัสก้าดมเล i าชัยรัการเรียนภาษานั้นน่าสนใจน่าสนใจเราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่นๆ Vi vill förstå människor. Vi vill tala med människor. Vi vill tala med människor.